Ливадиха докірливо поглядала на мене, думаючи, що десь пиячу або загулявся з дівками в прихідках. «Підеш до каміню, синку?» – спитала, міряючи мене недобрим поглядом за те, що лежу в поперек ліжка зодягнений. Я неохоче встав. «Поклич когось, самому важко та й скучно певне. Як ти витримуєш? День крізь день нема до кого слова мовити». «Я з камінням розмовляю», – посміхнувся я. «Такі в нас бесіди, що важко повірити». На поснідавши і прихопивши полуденок, я видрібцем, щоб трохи розім'ятись, рушив до бункера. Був визрілий, лінивий, як котисько ранок. Небо встелене кучерявими хмарками, мов перед сонцесходом на його неозорій скатерці, перекусив білим голубом, і помахом крил розвіяв пір'я якийсь дивовижний орел. За селом Дністер повсюдно заокруглився, немов хотів одчепитися від настирливих гір. Біля бункера натруджене лезо викрешувало на сонці високу дугу. Микола, хекнувши, кинув сокиру на скирту натесаних брусків. Що даси за роботу? Мені й так випадає знову просити в тебе паперових крон, бо Гривастюк рішуче відмовляється брати золото. Сучий сину, хитрюга, дерево прокопику будемо возити на тому тижні. Віднині я цілком належу тобі, отже, не зівай, витискай з мене всі соки. Раніше я не міг тобі допомогти. Що нам потрібно в першу чергу? Тесати, гасити вапно. Клич ще двох-трьох хлопців і домовся з майстрами, щоб коли доставимо дерево, розпочинали дах, двері, рами і всяку мізерію, без котрої хата не хата. А далі? Треба сирівки на внутрішні стіни, тобто маленької толоки? Ага, скликає на суботу з музиками та забавою. Словом, щоб на бункері грали й танцювали, з бійниць пиво подавали, а столи стояли аж до акацій. Коли так, то через місяць я матиму де сховатися від дощу. Не віриться. Виворінь присадився. Золото тобі запекло, і розігнався ти не на жарт, до чого мусолить. До нового року навряд чи справишся, але це така справа. Просто я хочу, щоб цей місяць тут кипіла робота. Мені вистачить твоєї присутності, щоб створити паніку. Увечері ми відвели душу, насміявшись з Івана Лободи. Микола відігнав на лиснічівку коней, а я розтягнувся в бункері на оберемку соломи, прикидаючи, як то в мене все красно вийде. Повернувшись, Микола приставив до рота палець. мовчи, мовляв. «Дивись під акації», – прошептів він. «Бачиш, чорніє, наче хтось причаївся». «Бачу». Іван Лобода. Сюди намірявся та побачив мене і заліг. «Ми зробимо вигляд, що збираємося геть, а тоді несподівано повернемося». Помовчавши, Микола заговорив з обуренням. «Невже і він за мною пазить?» «От короста, не раз виводжу їх, що інших повинні б застерігати, а наступного дня знову є». Голосно розмовляючи, ми завернули у виярок, яким дорога вела на Леснічівку. Микола оглянувся. «Можна». Перебіжками ми пустилися назад до бункера. Містром плела довга тінь, відділившись від акацій. Лобода нас не міг бачити, бо ми були в сутінку під горою. Коли Лобода махнув до бункера, ми чим душ кинулися за ним. Та він упорався швидше, ніж ми добігли. Вишколений, не як диверсант», – сказав Микола. Я кинувся за Лободою, закричав. «Стій, стріляти буду». І не в жарт, у мені спрацював старий, давно не мащений механізм окопника. Заступило слух. Одібрало від швидкого бігу пам'ять. Я нічого не бачив, крім метляючого по ярузі тіні. Бракувало тільки вибухів і посвисту куль. «Стій! Стріляю!» Лобода поскознувся і пластом гримнувся на дно яру. З мене струмками лився під. Волосся на чолі злиплося, груди ходили ходором.